Слони. Слон найбільший із сучасних сухопутних ссавців. Величезні бивні, великі вуха та сильний хобот роблять його не схожим на інших тварин. Існують два види слонів індійський, він же азійський, та африканський. Африканські слони які водяться в лісах та саванах найбільший із сучасних сухопутних тварин. Індійські слони живуть переважно в джунглях. Вони трохи менше за африканських побратимів. Вуха в них менші, спина кругліша, а хобот закінчується тільки одним пальцеподібним виростом, а не двома. Ненажерливі гіганти Слони живляться листям і крою дерев, з'їдаючи до 200 кг рослинної їжі за день. Хоботом, що є продовженням носа, який зрізся з нижньою губою, слон зриває листя і плоди, а потім відправляє їх у рот. А щоб напитися, слон виливає воду з хобота в рот. Через хобот пити він не може. У слона 12 корінних зубів – молярів, але з них лише дві пари, які добре розвинуті і працюють. У всіх слонів є бивні. Дуже роздинуті, зігнуті різці – передні зуби, якими вони зривають кору з дерев і копають землю в пошуках води. У пошуках прохолоди У слонів відсутні потові залози, і тому вони майже не втрачають тепла. Коли їм жарко, тварини ховаються в затінку і обмахуються вухами, як віялами чи купаються у воді, поливаючи себе з хобота, як із душу. Спосіб життя: слони, окрім старих самців. Дуже приязні тварини. Вони живуть стадами, які очолюють дорослі самки. Тривалість життя слона 60 років. Але найчастіше тварин вбивають раніше через їхні бивні. Вирубування тропічних лісів також веде до зменшення кількості слонів. Ілюстрації. В очікуванні потомства Слониха дає потомство у 10-річному віці Вагітність триває 20 місяців, після чого народжується одне дитинча Коли настає пора з'явитися слоненяті на світ, решта слоних оточують майбутню матір Стадо не рушає з місця доти, доки новонароджений зростом біля метра не стане на ноги і не піде Індійський слон трохи менший за африканського – до 3 метрів за вишки і масою до 5 тонн. Африканський слон – найбільша тварина на суші. Його ріст може сягати 4 метри, а маса – до 6 тонн.